Görsüzdən qabaşı müminlərə müşəlmənlər necəzib veriblər. Həmçinin Peygamber s. buyurur ki, və onların bu cür etmələri öz dinlərindən dövməyə bir şey etmirdi. Yəni onlar yenə öz dinlərində sabit olaraq qalırdılar. Və Peygamber s. buyurur ki, səbr edin. Sahabiləri deyir ki, səbr edin, Allaha and olsun ki, bu işin sonu, yəni bu işin qutaracağı nəticəsi bir qadının bir qadının və hər hansı bir kimsənin hədramoqdan aya və ya sənadan hədramoqda gedərkən qoyunları üçün yalnız deyil canavardan qorx qorxacaq. Yəni, bunun nəticəsi odur. Bu dəvətin nəticəsi odur ki, tam əminəmanlıq olacaq. Ərəbistan yarmalısına, o qədər əminəmanlıq olacaq ki, gedən insanı bir dən canavardan qorxacaq. Ki, qoyunlarımı canavar deyə bilər. Başqa heçəndən qorxmayacaq. Yəni, ay, mənə oğulayarlar, neyiniyərlər, hətta Fevmazsanım başqa etsə buyurur ki, qadın Məkkədən Mədənəyə tək gedəcək və gözünü alıb ona baxan olmayacaq ki, burdan kim gedir, o cür əminəmanlıq olacaq və bu da olub, bu da olub, Ömərin, Osmanın vaxtında həqiqətən də belə olub, belə vaxtlar olub Fevmazsanım dediyi kimi. Və həmçəyən, bu yündə, əlhamdə də yəni, müsəlmə növkələndə, bucağa qədər yenə yəni, əmnamlıq idi lakin fitnə törədənlər var. Ola da yenə yəni, necədirsiz xəvarizlədi bucaq bu axmaq fikirlər partlatmazlar. Yə yəni, onlar da fəsad törədənlər. Fəsad törədən yalnız onlardır. Və bu da Peyğəmbər sallalləməyin möcüzələri idi. Və Peyğəmbər sallallə deyir ki, yalnız deyirsiz, deyir tələsirsiniz. Bu səhabələr deyir ki, kimlər əziyyət görür, əzab az görürlər. Onun üçün Məkkədə əzab az görmüblər. 10-i ilə əzir çəkiblər, Peyməzəm, niyə tələssürsünüz. Bizlər əlavəyiz, şəxqal da saxlamırıq, dəvət denəmiriz, Allah yonunda can dayandırmır, lakin danışanda elə danışır ki, yəni ağzına elək ki, nur tökülür. Elək ki, o deyən kimi ol, deyən kimi olacaq dəkə, hər şey. Tələssmək, səbir yox, heç Allah yonunda əzab əzət görməyib. Lakin başlayır, deyir ki, bəs, belə lazımdır, belə lazımdır, nə bilim, filan kəs kafirdir, filan kəs lambda optimumsansan və ya 7 dən şərtini bilmirsən, 6-sını birsə birin birsə demək kafirsən. Bu cür-bu cür, cür axmağıma fikirlər. Bəlkə Peygəmbər səsəm sabrə 13 il əziyyət çəkirlər. Peygəmbər sən bir ki siz tələsirsiniz. O vaxtdan 13 il indişinin 1-2 əsrinə bərabərdir. O vaxtın 13 il hal-hazırkı vaxtla görsən 1 əsra və ya bundan çox vaxta bərabərdir. Bu cür əzab, əziyyət, onca məşəqqət, Hələ o vaxtı Peyğəmbər sasamaya gəlirdi. Cəsəbvələ Allahın kəramı nazir olurdu və oxunurdu. O, onu oxuyanda Peyğəmbər idi. Onun təsiri sənə daha çox olar, yoxsa sən bu gün Quran oxumağın çox təsir olurlar? Əlbəttdir o vaxtda olan təsir daha böyük idi. Yəni, o təsirlə müqayisə üçün bu gün, müslümanlar halın vəziyyətin şək yoxdur, o vaxt ki, vəziyyət daha güclü idi. Müslümanlar o vaxt daha güclü olurdular. Niyə görə? Çünki Vəli nəzərurdu, açıq aydın, Peyğəmbər salam onların arasında idi. Peyğəmbər salam danışanda həmüsü o dəqiq hər bir insanın ürəyinə girirdi rahatca. Heç bir şübhə etmirdi. Bacasan bu gün, yəni 1400, yəni Peyğəmbər salam ayrılan zamandır. Bu gün gəlib ona, yəni o vaxtı hökmlər tətbiq edirsən, bu gün deyil. Onlar görə insan heç vaxt tələsməsin, səbirli olsun. Onun borcu yalnız dəvət etmək Dəvət etmək bu dini izlətləndirən Allah da aladır. Sən özü öldürsün də, neyin əsün də, səhərdən aşım qədər gelib danışsın, orada bir da xeyri yoxdur. Ona insanı da dəvət elə. Dəvət elə və hidayəti Allahdan Və insanlara hökum verməkdə üçün tələsmə. Başqa sahabilər də var idi, onlara da sıra əzriyyət veririlər, lakin yəni, bu qədər kifayətli sahabilərə əzriyyət haqqında və sahabilərə verilən əzab əzriyyətdə ibrətlər var, dəstlər var Belə Demək olar ki, yəni, Peyğambasın əshabı və Peyğambasın hətta Peyğambasın özü O deməkdir ki, əgər haq gəldi, deməkdir ki, firavan və xoşbaxt yəni o heç bir əzab-əziyyət görmədən yaşamansan Xeyr, haq gəldi, əzab da olacaq, əzib da olacaq və rahatlıq da olacaq. Və müsəlman, hər bir müsəlman bu yollara keçməlidir əzab-əziyyət yolu və bunları səbər etməlidir Əgər rahatlıq olsaydı, onda yavancı ilə doğru danışan bilinməzdir Məkkədə sahabələr seçilirdilər, əleydən keçirdilər, axıqlarından keçirdilər, kim sabit isə qalırdı, kim yox, hələ belə gəlmişsə, o da hələ belə gedirdi. Ona görə yəni, belə çətin halların yəni, faydaları var. Bəhəmçinin o sahabələrin həyatına baxsa, görək onlar sonra həmin o Bilal radiyallahu anh-ı hansı ki, verilirdi, təhqir edilirdi, Allah tal onu əzətləndirir onun öz ağasını Bədir döyüşündə öldürür, Bədir döyüşündə öldürür, Bilal radiyyallahu anh, umayyəni. Və həmsinin Bilal ən hürmətli, ən elmli sahabələrdən biriydi. Allah-ı heç nəyə olmaya, savatsız bir qulağa o alim etmişdi, Elim vermişdi ona. Bu da Allahın onun verdiyi neymət idi, etdiyi səbrə və Əzəb Əzəti qarşı dövzlüyünə görə Allah-ı ona bu neyməti vermişdi və həmsinin başqa sahabələr də. Din əməl vaad. Yəni, bugünkü dərsimizdə, inşallah, <coughs> zaham edəcəyi Peyğəlmətlə sənəmə və müsləmanına verilən əziyyətlərin necəliyi və müşriqlərin Peyğəlmətlərin dəvətini qarşılamalı üsulları. O projəstədə götürmüş ki, müşriqlər Peyğəlmətlərinin özünə və onun əsabına fizikə əziyyət verirdilər. Götürüb Peyğəlmətlə sənəmə, sonra Əb-Bəkirə qarşı, Ömrə qarşı, sonra köralikdə olan sahabelər Bilal, Əmər ibn Yasir, onun atası, onun anası Sumeyye və s. başqa sahabelərə verilən əziyyətdən fiziki əziyyət haqqında məlumat almışdır. Bu gündə elə inşallah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə necə görüşmələri? Yəni Peyğəmbərsəm sahabelərlə yığılırdılar Məkkədə. Yəni, yığışırla bir evdə, orada dəşsət olurdu. Peyhəl-Masım onlara onun ayları öyrədirdi, onlara Qur'an oxuyurdu və sahabələr elmləndirirdi. Lakin Peyhəl-Masımın sahabələrlə görüşməsi gizincə olurdu. Gizincə cəmadın hiss etmədiyi bir tərzdə onlar bir evi yığılırdılar. Bu evdə Əbul-arqamın, Ərqam ibn Əbul-arqamın evində yığılırdılar. Yəni, Ərqam adlı sahabə idi, 16 yaşı var idi sahabənin. Onun evində yığlaşırlar, sahabələr və gəlib orada sahabələrlə görüşürdü və oturub söhbet edirlər. Və Ərqamın evi Məkkədə Safa Dağında, Safa və Mərvə Dağlara, Məkkədə yəni, Həclan orada səyh edirlər. 7 dəfə o dağlar nasıl gedib gəllərsə. Əmin Safa Dağının yanında idi. həmin ev, Ərqamın evi, sahabənin evi. Və orada Safa adlanan yer, Çox yəni, qarşıq olan yer idi. Orada həmşə adam çox olurdu, yəni həmşə izdəxamlı yer sayılırdı. Və Peygamber sadam da məhz bu evi seçmişdi, bu sahabənin evi seçmişdi ki, orada yığılsınlar. Həm evi biraz böyük idi, həmçindən başqa səhəblər var idi. Və Peygamber sadam burada yığılırdılar və Qur'an oxuyurdular və Peygamber sadamından təlim alırdılar. Vaçin qorəşin bundan xəbər yox idi. Qorəşlər bizlə peyğəmbər hər hansı yığılışıb. Sahabələrlə görüşürlər, lakin bilmirdilər harda. Axtarırlar tapa bilmirdilər. Çünki qorəşdə fikirləri elə ki, hər peyğəmbər yığılışları hər öz qəbiləsindən kimi sevindi yığılacaq. Onunca peyğəmbərəsə müqəbbiləsində ona evləri güzürdülər. Lakin ərqan başqa qəbilədən idi. Ə ərqan qəbiləsinin adı Bəni Məxzum idi. Məxzum Məxzum qəbiləsindən idi. Məxzum qəbinəsindən və bu qəbilədə Qureişlə həmişə düşmənçilik edirdi, həmişə. Həmişə Qureişə qarşı düşmənçilik edirdi və Peyğəmbərəsə məhz bu sahabanı evini seçir. Çünki bu sahabə Qureişin düşməni idi və onlar heç düşünməzdilər ki, Peyğəmbər, yəni Məhəmməd gərər, yəni Qureişin düşməni olan Bənu onun babalarının düşməni bir evdə yığılar, onun evində yığılar. Onu övdə, yəni, Peyğəmbərin onun evində yığılmasına heç şübhələnmərdilər. Həmçinin, bu sahibi çox caman idi. Yəni, 16 yaşı var idi. Ağlılarının gəlməz ki, 16 yaşıdır bir adamın evində yığılsınlar. Orada ki, məhəmməd yığılsa, yaşlı, artı, sandı bir adamın evində yığılır. Lakin Peyğəmbəd səsələməyənin bunu etməsində bir hikmət var idi ki, qüreyşlər bunu bilməsinlər və sona qədər onlar Peyğəmbəd səsələminin bu evdə yığılmasını bilmirlər. Sonra Peyğəmbəstəsinin əsabı kesən dəstərdə götürdümüz kimi çoxlu əzab əzəyət görürdülər və keçən rivayətlərdə dedik ki, bəzi sahabına gəlirlər və deyirlər ki, ya Resulallah, yəni, bunun bir sonu yoxmu bu əzab əzəyətin? Bir dua elə Allaha və bir şey et ki, biz bu əzəb əzəyətin qutaraq. Və deyir ki, Peyğəmbəstəm onları deyir ki, sizdən əvvəl ümmətlər bundan da çox əzəb əzəyət görürdülər. Bir Birini bastırırlar torpağa yəni başı qaldırdı bayırda. Sonra onun başını mişarla kəsiblər. Onların bu əməli deyir, onun küfrə qaytarmırdı. Yəni o yenə yəni, həmin insan, əvvəlki ümmətlərdəki müsəlmanlar küfr etmirdilər. Deyir, yəni hər kəsə belə əzab olunmuyub. Doğrudan yenə yəni, səhabələrə o cəzə vermirdilər, yəni onlara oland kimi. Və nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi icazə verir hicrət etməyə. Bundan qabaq yəni, hicrətdən qabaq Bəzi ayələr nazil olur. Bəzi surələr, məsələn, Kəf surəsi kimi. Kəf surəsi, yəni Mağara surəsi. Əsasən o surədə 3 hadisəni danışır. Yəni əsasən danışır mağarada olan, o canın olandan hansısa ki, iman əhli idilər, öz qömlərindən qaçıb gecidlər. Üzurqəni ilə danışılır. Və sonra Yacud məcuz təyfasına danışılır. Yəni 3 tayfa haqqında və bunların üçündə ibret var, dərs var və o vaxt münasib olduğunu Allah tərəfindən o ayəyə o vaxt nazil edir. Və həmin surədə məsələn o Kehf surəsində, yəni Mağara surəsində Allah tərəfə xəbər verir ki, bizə bir şəhərdə, yəni e, bütpəraların arasında yaşayan e, iman əhli var idi. İman ehli var idi. Onlara zülm olunduğunda və artıq bu Azərbaycədə dözə bilmədikləri üçün Allah tala onlara deyir ki, gedin bir mağaraya sığının və orada qalın. Allah tala sığır uzunu verəcək və orada yaşayacaqsınız uzun müddət. <coughs> və Allah onlar üçün bundan çınk yol tapır. Onlar gələn mağarada yatırlar, 300, e, 309 il təxminən, 309 il müddətində mağarada yatırlar. Mağarada yatırlar və müşriklər, kafirlər onun axtırlar tapa bilmirlər. Və nəhayət onlar qalıb çıxırlar. 309 ildən sonra həmin imperiyanın Roma imperiyası bütfərsini tərk edir və İsa peyğəmbərin dinini qəbul edir. İsa peyğəmbərin dinini qəbul edir və həmin bu iman ehli qayıdırlar, qayıdanda ölü şəhərdən tərcimlənirlər. Tərcimlənirlər ki, yəni bunlar İsa peyğəmbərin dinini qəbul ediblər. Onlar elə bizlər ki, bir gün yatıblar. Bəzə də deyilir ki, yarım gün yatmış, bəzə də bir gün. Hətta bəzə deyir ki, biz, yəni, ola bilməz ki, yarım gün yataq. Güməli deyir, bəzəlim çox ağır deyir, elə bir ki, neçə günlər gətirəm. Bəzə deyir, yox deyik, bir gün yatmışıq, çün, biraz çox yatmışız deyir. Anca deyir, bir təlifli yat, yatdığımız üçün, biraz belə onun üçün çox ağır iriz. Bəzə deyir ki, yox, üstümüzdə çoxluq toz var, deyir, biz çoxdan yatırıq. Yəni, ümumiyyətlə, çoxluq, yəni orada, yəni, eləvaitlər var, o və necə Allah təhər deyir ki, onlar yəni 7 nəfər idilər və, yəni, və 309 il yəni, həmin mağrada yatırlar və burada da müminlərin bir işarı var idi. Məkkədə olar müminlər, müsləminlərə bir işarı var idi. Yəni, sınıntıya baxmayaraq, Allah təhər nə vaxtsa müminlərə səbr etdiklərini görə bir qə qələbə verir. Bir gün gələcək, müminlər üzü güləcək. Və bu hadisələrlərdən Asrıq aydan görsədir ki, həmin yəni, tayfa, həmin o 7-8 nəfər arxidər qələbə çalırlar və həmsinin e, Zülqarniyyə, yəni İskəndərin hadisəsi, bu Makedoniyyəli İskəndər deyil ha, Makedoniyyəli İskəndər, o bütbərisdə olub, müsəmin olmuyur. Lakin Qulan kərimdə, Mağrəb surəsində, yəni Kəhv surəsində deyilən Zülqarniyyə, o müsəmin olub iman əhlə olub və tövhə dəhlə olub, Allah tek Allah-ı ilananlarla olub. Orada da, yəni, həmin o haqqda danışanda zülhə deyir ki, Allahın yeri böyüdür, yeryüzü böyüdür və həmin yeryüzünə gəzin, dolaşın. Kəhz surasında belə deyilir, yəni ki, sən əgər burada əzəyit verirlərsə, dözə bilmirsənsə, ged başqa yerə, oradakı əmrəmanlıq var, oradakı rahatlıq, ged ora hamsinin yazıcı və, və məcuz tayfasının, yəni çıxması haqqındaki onlar fəsad törədicilə və Allah təala onlara qarşı nə olacaq? Qalib olacaq. Yəni, Allah təala o tayfanın yazıcı məcuz tayfasını məhv edəcək. Necəc biləsə yazıcı məcuz tayfası üçün vəhşi olacaqlar. Hətta bir gölün yanından keçib gedən sonra həmin göl qoruyacaq. Belə olsa da, yoxsa? Yox, necə başı? Yəni qabaq olasıdı yoxsa gedib? bir tayfa olacaqlar ki, hər şey dağıdacaqlar hər şey qurdacaqlar. Yəni hər şey içib qurdacaqlar. Hətta deyicələr ki, o vaxt var idi, əvvəllər burada çay var idi, çay axırdı və deyicə buradan göl axırdı. Yəni göl var idi burada. Oradan məsəl bura su axırdı. Bəlkə onlar yəni bunların hərəsini məxf edəcəklər. Lakin hətta o qədər qurdacaqlar ki, o qədər yəni harə ki, göyə deyicələr ki, görək yəni, Allah xalamı vəziyə salacaqlar. Hətta göyə oxatacaqlar ki, Yəni Allah da bizlə bazarmaz yani. O dərəcədə. Bəli, insan şəkində oçurlar. Lakin göydən atdılar oq, çünki oq göyə qaldı yerə geri düşməz axı. Atdıları göy, yəni oq yerə qan qanlı şəkildə qayıdır. Və Allah Taala onların yəni bazı bir qurdla öldürür. Bazı bir qurdla öldürəcək yani. Bütün tay. Bir qurd gəlib boyunlarına düşəcək, başını boyna yeyən qurd çıxacaq boynlarını böləcəklər. Hə, yani.